Сон. Є така фраза «Почніть від початку». Я не можу цього зробити. Я починаю з кінця, з завершення моїх днів на землі. Викладаю тобі все, як воно сталося, і те, що сталося потім. Кілька слів щодо тексту. Ти читав мої твори, Роберте. Цей звіт може здатися не схожим на них». Причина в тому, що мої можливості обмежені людиною, яка його пише. Мої думки мусять проходити крізь її розум, і я не владний з цим нічого зробити. Не всі зерна будуть просіяні крізь сито. Зрозумій, якщо текст виявиться занадто спрощеним. Особливо спочатку. Ми з нею так робимо все, що можемо. Дякувати Богу, того вечора я був сам. Зазвичай ми ходили в кіно разом з Єном. Двічі на тиждень, ти ж знаєш, через мою роботу. Того вечора він не пішов. Грав у шкільній виставі. Дякувати Богу ще раз. Я був у кінотеатрі біля торговельного центру. Не можу продиктувати назву. Якась довга складалася з двох частин. Спитай назву В'єна. Коли я пішов з кінотеатру, було за 11. Я сів у машину і поїхав на майданчик для гри в гольф. Маленький, дитячий. Не можу передати це слово. Гаразд, скажу по буквах. Повільно. Мініатюрний. Добре є. «Там був жвавий рух. На тій вулиці? Ні, ширше. А в... ню?» «Не точно, але підійде. Мені здалося, що можна виїхати, тож я почав рух. Та мав зупинитись, мені назустріч летіла машина. Там було досить простору, щоб об'їхати моє авто, але вона цього не зробила». Вдарила в переднє ліве крило. Автомобіль закрутився. Мене трусило, але я був пристебнутий поясом. Н не поясом, паском. Я не мав отримати важких поранень, але з'явився фургон і вдарив у заднє праве крило моєї автівки, викинувши її на центральну смугу. У протилежному напрямку рухалась вантажівка. Вдарила мою машину просто в лоб. Я чув тріск і скрегіт, чув, як ламається скло. Я вдарився головою, і чорна безодня поглинула мене. Здається, на мить я побачив самого себе. Скривавленого, непритомного. Потім настала темрява. Я знов опритомнів. Боліло нестерпно. Я чув жахливий звук власного дихання, неглибокого і повільного, з раптовими схлипами. Мої ноги були холодні, як лід. Я пам'ятаю це. Поступово я відчув кімнату навколо себе. Гадаю, людей також. Щось не давало мені бути впевненим. Сидаця... Ні, ще раз. се -да Седація. До мене долинув голос. Він щось промовляв пошипки, але слів я розібрати не міг. На мить я побачив поруч із собою чиюсь фігур. Мої очі були заплющені, але я її бачив. Я не міг розібрати, була це чоловіча чи жіноча фігура, але я знав, що вона промовляє до мене. Слів я не чув, тож вона пішла. Новий напад болю, тепер уже душевного, поступово охоплював мене. Біль наростав, наче звук, коли вмикаєш радіо. Це був уже не мій біль, а біль Н. Вона ридала від страху. Через те, що мене було поранено. Вона боялася за мене. Я відчував її муку. Страждання були нестерпними. Силою волі я намагався відігнати ману, але не міг. Намагався вимовити її ім'я, але марно. Не плач, думав я, зі мною все буде добре, не бійся, я люблю тебе, Ен. Де ти? Тієї миті я був удома. Був недільний вечір, ми всі перебували в залі, гомоніли й сміялися. Н сиділа поруч зі мною, поруч із нею Єн. За Єном Ричард і на іншому кінці дивану Марі. Однією рукою я обіймав Н, яка притулилася до мене. Вона була тепла, я цілував її в щоку. Ми посміхались одне до одного. Був недільний вечір, тихий і спокійний. І ми всі були разом. Я відчув, що темрява починає розсіюватись. Я лежав у ліжку. Знову повернувся біль, пронизавши мене наскрізь. Ніколи в житті мені не було так боляче. Я відчув, що мене відносить. Саме так, відносить. Я чув тепер зловісний звук, наче гуркіт у моєму горлі. Я молив небо, щоб ен і діти не опинилися поряд. Це б їх дуже налякало. Я благав бога не дати їм почути мой страхітливий звук, захистити від цього жахіття. І тоді у мене в голові промайнула думка Крисе, ти помираєш? З усіх сил я намагався вдихнути, але рідина, що накопичилася у дихальному горлі, не пропускала повітря. Я почувався кволим і важким, зав'язлим у гущі. Хтось був поруч із ліжком. Знову та фігура. «Не опирайся цьому, Крисе!» – промовила вона. Я лише розлютився від цих слів. Хоч би що це було, воно хотіло моєї смерті. Я опирався цьому. Не дамся. «Ен!» – подумки кликнув я. «Втримай мене! Не дай їм мене забрати!» Я знову відчув, що мене відносить. Мене раптом осяйнула жахлива думка, що поранення були занадто важкими. Я відчув миттєву слабкість. А тоді щось зовсім незвичайне. Лоскіт. Знаю, це дивно, безглуздо, але це так. Лоскіт по всьому тілу. Ще одна зміна. Я був уже не в ліжку, а в якійсь колисці. Я відчував, як вона гойдається туди-сюди, туди-сюди. Глибоко всередині я чув тоненький тріскіт. Такий звук буває, коли повільно знімаєш бинти. Болю було вже менше. Поступово вщухав. Злякавшись, я намагався знову відчути біль. І він повернувся за кілька секунд навіть гірший. Уже в агонії я тримався за нього щосили. Він означав, що я ще живий. Я не дамся. «Ен!» – подумки кричав я, благаючи. «Втримай мене!» Марно. Я відчував, як життя витікає з мене. Чув звуки навколо, тепер голосніші. Чув, як рвуться сотні тоненьких ниточок. Я не відчував уже ані запаху, ані смаку. Чутливість покинула пальці ніг, потім усі стопи. Віднизу до гори ноги німіли. Я доклав усіх зусиль, аби знову їх відчути, але не міг. Щось холодне поступово пронизувало мій живіт, мої груди. Доповзло до серця, наче кригою огорнуло. Я чув, як серце б'ється повільно, зовсім повільно, наче траурний барабан. Я раптом усвідомив, що відбувається в сусідній кімнаті. Я бачив літню жінку, яка лежала там, розметавши на подушці пасма сивого волосся. Жовта шкіра, руки схожі на пташині лапи, рак шлунка. Хтось сидів поряд, розмовляючи тихо. Донька. Я вирішив, що не хочу цього бачити. Замиття я полишив кімнату і був знову в себе. Біль майже зовсім стих. Я не міг відновити його, хоч як намагався. Я чув звук, схожий на джищання. Саме так, джищання. Далі рвалися ниті. Я відчував, як усередині згортається кожна з них, обриваючись. Щось холодне ворухнулося знову. Воно рушило далі, досягло голови, решта все оніміло. Благаю. кликав я по допомогу. Голосу не було, язик не ворушився. Я відчував, як усередині моє єство згортається, зосереджуючись у голові відчував тиск на мембрані. Ні, давай ще раз. Мембрани. Тиск ззовні і зсередини водночас. Я почав рухатись назовні, крізь просвіт у голові. Я чув дзижчання і дзвін, і звук течії стрімкого потоку крізь вузьке гирло. Я відчував, що підіймаюся. Я був наче бульбашка, що стрибає вгору вниз. Здається, я бачив над собою тунель, темний і безкінченний. Я озирнувся, глянув униз і був ошелешений виглядом власного тіла в ліжку, забинтованого і нерухомого, з трубками для штучного годування. З тілом мене з'єднувала нить, яка виблискувала сріблом. Тоненька вона тяглася від мене до маківки моєї голови. «Срібна нить!» – думав я. «Боже мій, срібна нить!» Я знав, що тільки вона підтримує життя в моєму тілі. Мене охопила відразу, коли я побачив, як засмикалися мої руки й ноги. Дихання майже перервалося. Обличчя скривилося в агонії. І знов я почав боротися. Спуститися вниз – Об'єднатися зі своїм тілом Ні, я не піду Я чув свій мовчазний крик Ен, допоможи мені, благаю, ми маємо бути разом Я змусив себе знизитись і зазирнув у власне обличчя Губи були темно-сині, вся шкіра вкрита потом, наче росою Я бачив, як роздуваються вени на шиї М'язи почали скорочуватися. З усіх сил я намагався повернутися до тіла. Ен, подумки гукав я. «Благаю, поклич мене назад, аби я міг лишитися з тобою!» І сталося диво. Життя сповнило моє тіло, шкіра набула здорового кольору, вираз заспокоєння проступив на обличчі. «Я дякував Богові!» Ен і діти не мали бачити мене таким, як мить тому. Бачиш, я гадав, що повертаюся. Але сталося інакше. Я побачив, як моє тіло в різнокольоровій оболонці здійснюється за потягом срібної ниті. В мене виникло відчуття падіння. Потім пролунав різкий звук, наче луснула велетенська гумова стрічка, і я відчув, що злітаю. А тоді почався зворотний рух. Так, саме так. Зворотний рух, наче в кіно, тільки значно швидше. Ти не раз бачив і чув фразу: "Все життя промайнуло перед очима". Роберте, це правда. Промайнуло так швидко, що я не встиг стежити і в зворотньому напрямку від днів перед автокатастрофою крізь життя «Дітей», «Моє одруження з Н», «Мою письменницьку кар'єру», «Коледж», «Друга світова війна», «Середня школа», «Початкова школа», «Дитинство», «Перші роки життя немовляти», «Кожен рух», «Думка», «Емоція», «Кожне вимовлене слово» – «Я бачив усе це» – «Стрімкий вир зображень». Сон, у якому ти спиш Я різко підвівся у ліжку і розсміявся То був лише сон Я почувався сповненим сил Відчуття були свіжі й гострі Неймовірно, подумав я, наскільки реалістичні бувають сни Але з моїм зором щось сталося Все навколо виглядало розмитим Я не бачив далі, ніж на три метри перед собою Кімната була знайомою Стіни, стеля під штукатуркою. 4 на 45 з половиною метри. Завіси брунатні в коричневу і жовтогарячу смужку. Під стелею я бачив кольоровий телевізор. Лівуруч від себе крісло з червоно-помаранчевою обивкою і сталеві підлокітники без жодної плями. Таким же червоно-помаранчевим був килим на підлозі. Тепер я зрозумів, чому речі виглядали нечітко – у кімнаті було повно диму. Але ж запаху не було, що здалося мені дивним. Ні, не дим, раптом здогадався я. Автокатастрофа, очі було пошкоджено, та мене це не засмутило. Надто глибоким було полегшення від того, що живий, аби перейматися такою проблемою. Спочатку головне, подумав я. Треба знайти «Н» і повідомити, що зі мною все гаразд, покласти край її стражданням. Я спустив ноги з правого боку ліжка і встав. Столик поряд із ліжком був металевий, пофарбований у бежевий колір, стільниця, як у нас в кухні. По буквах «Вогнетривка» я побачив у кімнаті нішу з умивальником. Крани схожі на голівки від ключок для гольфу, знаєш такі. Над умивальником висіло дзеркало. Мій зір був настільки затуманений, що я не бачив у ньому власного відображення. Я рушив до умивальника, але змушений був зупинитися. З'явилася медсестра. Вона рушила просто на мене, і я відступив убік. На мене вона навіть не глянула, але ахнула і кинулася до ліжка. Я обернувся там лежав чоловік, сірий, мов глина, з відвислою щелепою. Він був весь забинтований, і з нього стирчало безліч пластикових трубок. Я з подивом озирнувся на медсестру, що метнулася з кімнати. Я не чув, що вона кричала. Я підійшов до чоловіка і побачив, що він, швидше за все, мертвий. «Але чому в моєму ліжку лежить хтось іще?» «Що це за лікарня така, де кладуть по двоє пацієнтів у ліжко?» «Дивно. Я нахилився нижче, аби роздивитися його. Обличчя було просто як моє. Я похитав головою. Це неможливо!» «Я глянув на його ліву руку. Він носив обручку точнісінько таку ж, як у мене. «Як таке можливо?» Я відчув неприємний холод у шлунку. Я намагався відкинути простирадло з його тіла, але не міг. Якимось чином я втратив відчуття дотику. Я повторював спроби, доки не побачив, як мої пальці проходять крізь простирадло, і не відсмикнув руку. «Ні», – з жахом подумав я, – «ні, це не я». «Як це можливо, якщо я досі живий?» Тіло навіть боліло. Беззаперечний доказ життя. Я крутнувся на місці, до кімнати стрімко увійшли двоє лікарів. Я відступив, аби дати їм дорогу до пацієнта. Один із лікарів почав робити йому в рота, інший тримав шпр... По буквах шприць, так. Я бачив, як він загнав кінець голки під шкіру чоловікові, Потім вбігла медсестра, штовхаючи перед собою якийсь агрегат на колесах. Один із лікарів притиснув кінцями два товсті металеві проти до голих грудей пацієнта. Той смикнувся. Тепер я знав, що між мною і тим чоловіком немає зв'язку, адже не відчув нічого. Спроби були марні. Чоловік помер. Кепсько подумав я, його родина горюватиме. Подумавши так, я згадав про Н і дітей. Я маю знайти і заспокоїти їх, особливо Н. Я знав, як вона налякана. Моя бідна, моя люба Н. Я розвернувся і вийшов у двері. Праворуч був туалет. Глянувши всередину, я побачив унітаз, вимикач світла і кнопку поряд із червоною лампочкою, під якою було написано «Екстрений виклик». Я увійшов до холу і впізнав його. Так, звісно, сюди мене мали доставити в разі нещасного випадку, за вказівкою на картці в моєму гаманці. Лікарня Motion Picture Hospital у Woodland Hills. Я зупинився і спробував скласти все докопи. Була автокатастрофа, мене привезли сюди. Чому тоді я не в ліжку? Але ж я був у ліжку, тому самому ліжку, де лежав мрець. Схожий на мене мрець. Усьому цьому мало бути якесь пояснення, але я не міг його знайти. Не міг міркувати чітко. Нарешті відповідь знайшлася. Я не був впевнений чи вірна, але іншої на думку не спадало. Я мав погодитись із нею хоча б на той момент. Я був на операції під наркозом. Усе це відбувалося в моїй голові. Ось і відповідь. Усе решта не мала сенсу. Що тепер, подумав я? Незважаючи на нещасливе становище, я посміхнувся. Якщо все це відбувається у мене в голові, то хіба розуміючи це я не можу цим керувати? Гаразд, сказав собі я. Зроблю так, як вирішив. І вирішив я знайти Н. Не встиг я цього подумати, як побачив іще одного лікаря, який біг через хол просто на мене. Я навмисно спробував його зупинити, але моя простягнута рука пройшла крізь його плече. Нічого, сказав я собі. По суті, мені це сниться. Будь-яка безглузда річ може трапитись уві сні. Я рушив далі через хол. Проминув кімнату з зеленою карткою і білими літерами. Не палити. Застосовується кисень. Який незвичний сон, думав я. Ніколи не міг читати у вісні. Щойно пробував, як слова просто зливалися. Цей же напис я прочитав без зусиль, незважаючи на загальну нечіткість зображень. Звісно, це не сон у прямому розумінні, сказав я собі, намагаючись якось пояснити це. Бути під наркозом – не те саме, що спати. Задоволений поясненням, я кинув і продовжив свій шлях. Ен має бути в кімнаті очікування. Я зосередився на тому, щоб знайти і заспокоїти її. Я відчував її страждання так, наче вони були моїми власними. Я проминув пост медсестер, чув, як вони розмовляють. Я не робив спроб заговорити до них. Це все в моїй голові. Я маю змиритись із цим і грати за правилами. Гаразд, це не сон. Наспра... Насправді. Але мені легше думати про це, як про сон. Нехай буде сон під наркозом. Зачекай. Подумав я, зупиняючись. Сон чи ні, але я не можу розгулювати в лікарняній піжамі. Я глянув на себе і був вражений, побачивши той самий одяг, що був на мені в день автокатастрофи. «Де ж кров?» – здивувався я. Мені згадалась та мить, коли я побачив самого себе непритомного в розбитій машині. Кров рікою тікла. Я відчув себе тріумф. «Ні, пробач за нестриманість. Трі-ум-фа-тором. Чому? Бо я дещо з'ясував, незважаючи на затьмареність свого розуму. Я просто не міг бути там пацієнтом у ліжку. Він був у піжамі, в бинтах і з трубками для годування. Я був вдягнений, без пов'язок і міг рухатися. Цілковита відмінність». До мене наближався чоловік у вуличному одязі. Я очікував, що він пройде повз мене. Та на мій подив він зупинив мене, поклавши руку на плече. Я відчував тиск кожного з його пальців. «Ти все ж знаєш, що сталося?» – спитав він. «Сталося?» – «Так», – кивнув він. «Ти помер?» Я з відразу глянув на нього. «Це абсурд!» – промовив я. Це правда. Якби я був мертвий, я б місків не мав, відповів я, і не міг би розмовляти з вами. Все зовсім не так, наполягав він. Той тип у кімнаті помер, а не я. Я зараз під наркозом, мене оперують, по суті, це все мені сниться. Я був дуже задоволений своїм умовиводом. Ні, криси, сказав він, мені стало не по собі. «Звідки він знає моє ім'я?» Я придивився до нього уважніше. «Може, ми знайомі? І через те він опинився в моєму сні?» «Ні, зовсім ні. Цей чоловік викликав у мене неприязнь. Так чи інакше, – подумав я, і попри роздратування навіть всміхнувся. Це мій сон, і він не має посягати на нього». «Ідіть, знайдіть собі свій сон!» Сказав я, задоволений тим, як дотепно поставив його на місце. «Якщо ти не віриш мені, – крисе, – не здавався він, – зазирни до кімнати очікування. Там твоя дружина і діти. Їм іще не повідомили про твою смерть». Я тицьнув у його бік пальцем, рубанувши рукою повітря. «Це ж ти казав мені не опиратися, так?» Він почав говорити, але я був такий розлючений, що не дав вимовити ані слова. Я втомився від тебе і від цього дурного місця, сказав я. Я йду додому. Тієї шмиті щось рвануло мене з місця, так наче тіло моє було замкнене в металі і якийсь далекий магніт притягував його до себе. Я мчав крізь повітря з такою швидкістю, що нічого не бачив і не чув. Це завершилось так само несподівано, як і почалося. Я опинився в тумані. Озирнувся, але не міг нічого побачити в жодному напрямку. Я почав блукати, повільно просуючи крізь туман. Час від часу переді мною виникали швидкоплинні образи людей, та коли я намагався придивитися до них краще, вони зникали. Одного з них я ледь не окликнув, але передумав. «Я – господар цього сну. Я не дозволю йому перемогти мене. Аби відволіктися, я спробував уявити, ніби я знову в Лондоні». Пам'ятаєш, я їздив туди в 1957 році написати сценарій? Був листопад, і я неодноразово так само блукав у густому тумані. Дуже влучно його називають там гороховим супом. Та зараз він був іще густіший – я ніби опинився під водою. Та й видавався він якимось вогким. Нарешті крізь туман я побачив наш будинок. І відчув подвійне полегшення. По-перше, просто від того, що бачу його. По-друге, тому що дістався сюди так швидко. Так могло бути лише у сні. Раптом до мене прийшло натхнення. Я казав, як боліло моє тіло. Хоча це й був сон, я все одно відчував біль. Отже, сказав я собі, оскільки цей біль породжений сновидінням, зовсім не є необхідним його відчувати. І з цією думкою, Роберте, я відчув. Біль зник, що принесло додаткову порцію задоволення і полегшення. Якого більш виразного підтвердження, що це сон, а не реальність, можна було вимагати? Я згадав, як підвівся у лікарняному ліжку, сміючись, бо це все був сон. І це справді він. Крапка. Без жодного переміщення я опинився у передпокої будинку. Сон, подумав я і задоволено кивнув. Тоді озирнувся. мій зір досі був нечітким. Стривайно, подумав я, мені вдалося розвіяти біль, чого б не розвіяти пелену перед очима. Нічого не сталося. Все, що було далі, ніж за три метри, лишалося вкритим завісою диму. Я крутнувся на місці, почувши стукіт кіхтів по підлозі в кухні. До передпокою влетіла Джинджер. Пам'ятаєш наша німецька вівчарка? Побачивши мене, вона застрибала, затанцювала від радощів. Я гукнув її на ім'я, теж радий її бачити. Нахилився, аби погладити її по голові. І побачив, як моя рука занурилась у її череп. Вона відскочила від мене з коротким виском і кинулася з переляку тікати, налетівши на дверний відкис. Її вуха були міцно притиснуті до голови, шерсть на спині встала дибки. Джинджер, покликав я, відігнавши острах, іди до мене! Вона поводилася безглуздо, подумав я і рушив слідом. Я побачив, як вона несамовито борсається на слизькій підлозі в кухні, намагаючись втекти. «Джинджер!» – крикнув я. Я хотів розсердитись на неї, але не зміг. Настільки наляканий вигляд вона мала. Вибравшись із кухні, вона прожигом кинулась в кейс-зал і вистрибнула у хвіртку в дверях. Я збирався піти за нею, але передумав. Хоч би яким божевільним був цей сон – я йому не піддаватимусь. Я розвернувся і став кликати Н. Жодної відповіді. Я озирнувся в кухні й побачив, що кавоварка працює. Обидві червоні лампочки горіли. Скляний кухоль на пластині нагрівача був майже порожнім. Я посміхнувся. Вона знову це зробила, подумав я. За лішені хвилини по всьому будинку не, стер... не стерпно. Смердітиме горілою кавою. Забувшись, я простягнув руку, аби вимкнути пристрій з розетки. Моя рука ковзнула крізь провід, і я завмер. Тоді вирішив притримати веселий настрій. Неможливо робити правильні речі у вісні, нагадав я собі. Я став оглядати будинок, нашу спальню і ванну кімнату. Кімнати Єна і Марії, їхню спільну ванну кімнату, Кімнату Річарда. Я не звертав уваги на вади свого зору. Це неважливо, вирішив я. Але я не міг не звертати уваги на власну млявість, що, зростаючи все більше, охоплювала мене. Сон це чи ні, але моє тіло ставало важким, мов камінь. Я повернувся до нашої спальні, присів на свою половину ліжка. І відчув наплив тривоги. Адже воно не прогнулося піді мною. Це було водяне ліжко. Забудь, знову сказав я собі, сон є сон. Сни божевільні. От і все. Я глянув на свій годинник-радіо, нахилившись ближче, аби розгледіти стрілки й цифри. Було 6:35. Я визирнув на вулицю крізь скляні двері. На дворі не було темно, туманно, але не темно. Та як зараз міг бути ранок, якщо в будинку ні душі? У цей час вони всі мають бути в ліжках. Незважай, сказав я собі, що сили намагаючись скласти це все докупи. Тебе оперують. Тобі це сниться. Н і діти в лікарні чекають на тебе. І ще дещо збентежило мене. Чи справді я був у лікарні? Чи це теж було частиною мого сну? Чи дійсно я спав у тому ліжку, коли мені все це наснилось? Може, аварії взагалі не траплялося? Так багато було варіантів, і кожен із них ставив під сумнів інший. Якби тільки думки трохи прояснилися, мій розум онімів так, наче я перед тим пив або приймав транквілізатори. Я ліг на ліжко і заплющив очі. Це було єдине, що я міг зробити, нічого іншого не спадало на думку. Скоро я прокинусь і знатиму правду, чи був це сон під наркозом у лікарні, чи вдома в ліжку. Я сподівався на останнє. Адже в такому разі я прокинуся і побачу поруч Ен, і зможу розповісти їй, який божевільний сон мені наснився. Обійму її гарне тепле тіло, ніжно поцілую її, і зі сміхом розповідатиму, як це кумедно – бачити сон, у якому ти спиш. ЦЕЙ ТЕМНИЙ НЕСКІНЧЕННИЙ КОШМАР Я був стомлений, але відпочити не міг. Мій сон було перервано плачем Ен. Я намагався встати і заспокоїти її, Натомість ширяв десь у безодні між світлом і темрявою. «Не плач», – чув я власний шепіт. «Я скоро прокинуся і буду з тобою. Просто дай мені поспати ще трохи». «Будь ласка, не плач, все добре, серденько. Я подбаю про тебе». Нарешті я змушений був розплющити очі. Я не лежав, я стояв у тумані. Дуже повільно я рушив на звук її плачу. Я був виснажений, Роберте, мене хитало, але я не міг дозволити, щоб вона плакала. Я мав з'ясувати, що сталося, і припинити це, зробити так, аби вона припинила ридати. Не можу, коли вона так гірко плаче. Я увійшов до церкви, якої ніколи раніше не бачив. Лави були заповнені людьми». Їхні фігури виглядали сірими, їхніх рис видно не було. Я йшов центральним проходом, намагаючись зрозуміти, де я. Що це за церква? І чому ридання Ен лунають саме звідси? Я побачив її на першій лаві, усю в чорному. Праворуч від неї сидів Ричард, ліворуч Марі і ліворуч від Марі Єн. Поруч із Річардом я побачив Луїзу та її чоловіка. Усі вони були вбрані в чорне. Їх було видно чіткіше, ніж решту людей у церкві, проте їхні обличчя виглядали розмито, примарно. І досі чув схлипи, хоч Ен мовчала. «Це в її душі», – осяйнула мене. «Наші душі настільки близькі, що я це чую». Я поспішив до неї, аби припинити це. Зупинившись перед нею, я промовив. Я тут. Вона дивилась перед собою так, наче я не звертався до неї, наче мене тут взагалі не було. Жоден із них на мене не дивився. Може, їх засмутила моя присутність, і вони вдають, що не бачать? Я глянув на себе. Може, через мій одяг... «Чи не надто довго вже я його носив?» «Схоже на те, хоч я й не був упевнений». Я знову підняв на них очі. «Гараст», – сказав я. Важко було говорити, язик наче розпух. «Гараст», – повторив я повільно. «Я не вдягнений належним чином, і я запізнився. Але це не означає…» Я замовк, адже Ендалі дивилась перед собою. Ен, будь ласка». Вона не ворухнулась і навіть не моргнула. Я простягнув руку, аби торкнутися її плеча. Вона різко здригнулася і підняла очі. Колір збіг з її лиця. «Що з тобою?» – спитав я. Плач, що лунав у неї в душі, вирвався назовні. Вона різко піднесла ліву руку до очей, намагаючись придушити схлип. Я відчув, як у голові зростає топий біль. Що сталося? Ен, що сталося? благально спитав я. Вона не відповіла, і я перевів погляд на Ричарда. Його обличчя було напружене, по щоках стікали сльози. Ричарде, що відбувається? спитав я. Слова пролунали так нерозбірливо, наче я був п'яний. Він не відповів, і я озирнувся на Єна. «Може, ти мені скажеш нарешті?» Він тихо схлипнув і пальцями тремтіли, тер щоки, змахуючи сльози з очей. «Заради Бога, ну що відбувається?» – думав я. Тоді я зрозумів. Звісно, той сон, він досі тривав. Мене оперують у лікарні. Ні, я сплю своєму ліжку і бачу сон, хай там як, промайнуло в моїй голові. Сон тривав, і тепер я бачив у ньому власний похорон. Я змушений був відвернутися від них, не міг дивитись, як вони плачуть. «Ненавиджу цей сон», – думав я, – «коли він нарешті завершиться». Це була справжня мука стояти так, чуючи, як схлипують Ен і діти просто в мене за спиною. Я відчував непереборну потребу обернутися, втішити їх. Але що в тому користі?» У моєму сні вони оплакували мою смерть. Який сенс говорити про них, якщо вони вірять, що я помер? Єдина відповідь – подумати про щось інше. Сон зміниться, сни завжди змінюються. Я пішов до вівтаря на звук монотонної промови. Священник, зрозумів я, і вирішив сприймати це як розвагу. Це буде весело, сказав я собі. Чи багатьом з нас випадає можливість почути сказане над власною труною, навіть у вісні? Я бачив його сірий розмитий силует за кафедрою. Його голос звучав голко іначе наче здалля. Сподіваюсь, він виголошує мені величальну промову. І гірко подумав я. Саме так, промовив голос. Я озирнувся. Знову цей тип, той, якого я зустрів у лікарні. Дивно, що з усіх навколо він виглядав найчіткіше. «Бачу, ти й досі не знайшов власний сон», – докинув я. Дивно також, що з ним я міг розмовляти без жодних зусиль. «Крисе, спробуй зрозуміти», – сказав він. «Це не сон. Це насправді ти помер». «Ти даси мені спокій!» Я спробував повернутися до нього спиною і відчув його пальці на своєму плечі. Тверді, вони майже впивалися мені в шкіру. Це теж було дивно. «Крисе, хіба ти не бачиш?» – спитав він. «Твоя дружина і діти в чорному. Церква. Священник, який читає промову над твоєю труною». «Переконливий сон», – сказав я. Він похитав головою. «Відпусти мене», – промовив я загрозливим тоном. «Я не маю цього слухати». У нього була міцна хватка, я не міг вирватися. «Ходімо зі мною», – сказав він. І повів мене до підвищення. Де на підставках спочивала труна? «Твоє тіло там». «Невже», – холодно промовив я. Труна була закрита. «Як він знав, що там я?» «Можеш зазирнути всередину, якщо спробуєш», – відповів він. Несподівано я затремтів. Я міг зазирнути в трубу, якби спробував. Раптом я усвідомив це. «Але не буду», – сказав я, вивернувшись із його пальців і розвертаючись до нього спиною. «Це сон», – додав я, кинувши на нього погляд через плече. «Ти можеш цього не розуміти, але…» «Якщо це сон», – перебив він, – «чому б не спробувати прокинутися?» Я крутнувся на місці, аби глянути йому в обличчя. Гаразд, саме цим я й займуся. Дякую за чудову пропозицію. Я заплющив очі. Гаразд, сказав я собі, ти чув цього типу. Прокидайся. Він підсказав тобі, як діяти. Тепер зроби це. Я чув, як Ен заридала голосніше. Не треба, сказав я, не в змозі чути це. Я почав відпускати, але цей звук переслідував мене. Я стиснув зуби. Це лише сон, і ти від нього прокинешся просто зараз, сказав я собі. От, іще мить, і я ривком прокинусь у тремтінні в поту. Ен здивовано, співчутливо назве мене на ім'я і обійме мене, і приласкає, і скаже. Ридання ставали голоснішими. Ще голоснішими. Я затис вуха руками, аби не чути. «Прокинься!» – наказав я собі. І ще з несамовитою рішучістю повторив. «Прокинься!» Мої зусилля були винагороджені несподіваною тишею. Я зробив це. Радіючи, я розплющив очі. Я стояв посеред залу нашого будинку – і це було незрозуміло. І знову мій погляд було затьмарено. Я бачив усе мов, крізь туман. Я почав розрізняти фігури людей у вітальні. Сірі і тьмяні, вони стояли і сиділи маленькими групами та пошепки промовляли слова, яких я не чув. Я пройшов до вітальні повскопчення людей. Усі вони виглядали надто нечітко, щоб я міг їх упізнати. Досі сон. Я тримався цієї думки. Пройшов повз Луїзу і Боба. Вони не глянули на мене. «Не намагайся заговорити з ними», – нагадав я собі. «Приймай це як сон. Рухайся вперед». Я увійшов до буфету, прямуючи крізь нього до залу. Ричард був біля бару і готував напої. Мене раптом охопило обурення. «В такий момент? Пити?» Я миттєво відкинув цю думку. «Який такий?» – заперечив я собі. «Ніякого особливого моменту немає. Це лише похмура частина безрадісного гнітючого сну». Рухаючись, я кидав погляди на присутніх. Старший брат Енн, Біл, його дружина Патриція, її батько й мачуха, молодший брат Філ, його дружина Андреа, я спробував посміхнутися. «Що ж», – сказав я собі, – «якщо це сон, тобі все сниться правильно, жодної деталі не забуто. Не інакше, як уся родина Ен з'їхалася сюди з Сан-Франциско». «Де ж тоді моя родина?» – дивувався я. «Звісно, можна їх так само наснити. Хіба у вісні має значення, що вони за три тисячі миль звідси?» А тоді в мене зародилася ще одна думка. Чи можливо, що я втратив душевне здоров'я? Напевно, під час аварії мій мозок було пошкоджено. А це ідея. Я одразу ж вхопився за неї. Мозкова травма. Химерні, викривлені зображення. Зараз відбувалася не просто рядова операція, а щось складне. Може, навіть у цей момент, коли я незримий, рухаюсь між примарами, у мій мозок врізаються скальпелі хірургів, що намагаються відновити його функції. Це не допомогло. Попри логічність припущення, я почувався обуреним. Усі ці люди повністю ігнорують мене. Я встав перед кимось без імені, без обличчя. Чорт забирай, навіть у вісні люди з тобою розмовляють, сказав я і спробував хопити його за руку. Мої пальці занурились в його плоть, наче у воду. Я озирнувся і побачив посеред залу великий стіл. Підійшовши до нього, я спробував взяти чийсь бокал і жбурнути його в стіну. Це було наче ловити руками повітря. Раптом мене переповнив гнів. Я загорлав на них. «Чорт забирай! Це мій сон! Послухайте мене!» Сам собою в мене вирвався напружений сміх. «Послухай себе!» – думав я. «Ти поводишся так, наче все це відбувається насправді. Дивися на речі прямо, Нільсине. Це сон!» Я рушив далі по коридору, лишивши їх усіх позаду. Дядько Н. Джон стояв переді мною, роздивляючись якісь фотографії на стіні. Я пройшов просто крізь нього. Нічого не відчув. забудь, наказав я собі, це не має значення. Двері нашої спальні були зачинені. Я пройшов крізь них. Безумство, пробурмотів я. Навіть у вісні я ніколи раніше не проходив крізь двері. Моє роздратування зникло, коли я наблизився до ліжка і подивився на Ен. Вона лежала на лівому боці і дивилася крізь скляні двері. На ній була та сама чорна сукня, в якій я бачив її в церкві. Тільки взуття не було. Її очі почервоніли від плачу. Єн сидів поруч, тримаючи її за руку. По його щуках текли сльози. Я відчув прилив любові до нього. Він такий гарний, такий добрий хлопчик, Роберте. Я простягнув руку, щоб погладити його по голові. Він озирнувся і на мить. Моє серце мало не зупинилося. Я подумав, що він дивиться на мене. Бачить мене. Єне, прошепотів я. Він обернувся до Ен. Мамо, покликав він її. Вона не відповіла. Єн заговорив знову. Вона повільно перевела очі на його обличчя. «Я знаю, це звучить, як божевілля», – промовив він, «але в мене таке відчуття, ніби тато поруч із нами». Я швидко глянув на Н. Вона дивилася на Єна з незмінним виразом обличчя. «Я маю на увазі тут», – вів далі він. «Зараз». Вона змучена і ніжно посміхнулася. «Я знаю, ти хочеш допомогти», – сказала вона. «Я і справді відчуваю це, мамо, Вона не могла говорити, ридання душили її. «О, Боже!» – прошепотіла вона. «Криси!» Її очі наповнились слізьми. Я впав на коліна перед ліжком і спробував торкнутися її обличчя. «Не треба, Ен, почав я. Різко відсмикнувши руку, я здригнувся і застогнав. Бачите, як мої пальці проникають крізь її тіло. «Єне, мені страшно», – сказала Ен. Я швидко обернувся до неї. Востаннє такий вираз на її обличчі я бав у ніч, коли шестирічний Єн зник на три години. Вираз безсилого, безпомічного жаху. Ен, я тут», – сказав я. «Я тут! Смерть не те, що ти думаєш!» Мене охопив раптовий переляк. Я не темав на увазі, волав мій розум. Але я не міг повернути сказане. Визнання було зроблене. Я опирався цій думці, намагався придушити її, зосередившись на ен та єні. Але непрохане питання поставало знову, і я не міг його зупинити. Що як той тип казав правду? Що як це не сон? Я щосили намагався повернутися до попереднього стану. Дарма. Шляху назад не було. Зі злістю я кинувся в суперечку. То й що, що я й справді так подумав? Що з того, що я це припустив? Цьому немає жодного доказу, окрім мого поверхневого припущення. Вже краще. Я відчув мстиве задоволення і почав тикати і мацати себе. І це смерть? – уїдливо запитав я. З плоттю і кров'ю? Смішно. Може, це й не сон? Таке, принаймні, я міг припустити. Але це точно не смерть. Раптом я відчув, що ця суперечка геть виснажила мене. Тіло знов було важким, наче камінь. Знову? – подумав я. Нічого, я викинув це з голови. Опустившись на ліжко, я ліг на бік і став дивитись на Н. Страшно було лежати поруч із нею обличчям до обличчя, коли вона так дивилася крізь мене, наче крізь вікно. «Заплющ очі», – наказав я собі. І зробив так. «Тікай звідси через сон». Ніщо не є очевидним у цьому місці. Це все ще може бути сон. Але, Господи, Великий Боже, якщо Ти єси в небесах, я ненавиджу все це. Благаю, – молив я вищі сили, які тільки могли мене почути, – забери від мене цей темний, нескінченний кошмар. Знати, що я ще існую. Ширяти, зависати підніматись на сантиметри, потім опускатись у тиху бездонну порожнечу. Може, так почуваєшся перед народженням, плаваючи у вологій темряві? Ні, в отробі не було б чути плачу. Не було б і відчуття скорботи, що тяжіла наді мною. Я щось бурмотів у вісні, прагнучи відпочинку, потребуючи відпочинку, але так само прагнучи пробудитися заради н «Люба, все гаразд. Я, мабуть, вимовив це тисячу разів, перш ніж прокинутись. Мої очі поволі розплющилися. Я відчув, як обважніли повіки. Вона лежала поруч зі мною. Спала. Я зітхнув і з любов'ю посміхнувся до неї. Сон скінчився. Ми знову були разом». Я не зводив очей з її обличчя, що було під час сну таким по-дитячу милим. Втомлене дитя. Дівчинка, що заснула, втомившись від сліз. Моя дорогоцінна Ен. Я захотів торкнутися її обличчя і простягнув руку, важку, мов свинець. Мої пальці потонули в її голові. Здригнувшись, вона прокинулась і стривожено глянула на мене. «Крисе!» Сказала вона. І знов на якусь мить для мене спалахнув вогник надії. Та надія розбилася вщент. Я швидко збагнув, що вона дивиться не на мене, а крізь мене. На її очах знову проступили сльози. Вона підтягла до себе коліна і стисла руками подушку, зарившись у неї обличчям. Її тіло здригалося від ридань. Боже, не треба, серденько, не плач. Дивлячись на неї, я заплакав теж. Я готовий був душу віддати, аби тільки вона могла побачити мене хоч на мить, почути мій голос, прийняти мою ласку і мою любов. Але я знав, що цього не станеться, і так само знав, що кошмар триває. Я відвернувся від неї і заплющив очі, відчайдушно бажаючи знову втекти крізь сон. І нехай темрява забере мене від неї. Її плач, я мені душу. «Будь ласка, заберіть мене від цього», – благав я. «Якщо я не можу втішити її, заберіть мене звідси». Я відчув, як моя свідомість ніби провалюється в чорну порожнечу. Тепер це точно був сон. Мав бути. Моє життя розгорталося переді мною низкою живих картин, «Щось у цьому вразило мене. Хіба я вже не бачив такого, тільки швидше і заплутаніше?» Цього разу плутанини точно не було. Я, наче глядач у кінозалі, дивився фільм під назвою «Моє життя». Кожен епізод від початку і до кінця. Ні, не так. Від кінця і до початку. Фільм починався аварією. Отже, вона була насправді і рухався назад – до самого народження, підкреслюючи кожну деталь. Я не буду заглиблюватися в ті деталі, Роберте. Це зовсім не та історія, яку я хочу розповісти. Вона забрала б багато часу. Життя кожної людини – цілий том епізодів. Уяви, що всі моменти твого життя пронумеровано один за одним і кожен подається з детальним описом. «Двадцятитомна енциклопедія людського життя щонайменше». Дозволь мені коротко змалювати цю демонстрацію сцен. Це було щось більше, ніж промайнуло перед очима. І я був більш, ніж глядач. Це стало зрозуміло дуже швидко. Я проживав кожен епізод, гостро стримуючи, відчуваючи і розуміючи водночас. Це було яскраве явище, Роберте. Будь-яка пережита емоція підсилювалась із кожним новим рівнем усвідомлення. Важлива деталь. Сутність цього дійства полягала в розумінні. Всі мої думки були справжні. Не лише речі, які я казав і робив. Все, що прийшло крізь мій розум, позитивне чи негативне. Кожен спогад оживав переді мною та в мені. Я не міг їх уникнути, як і не міг відбутись поясненням, виправдатись. Я міг лише проживати їх знову, повністю усвідомлюючи, не обманюючи себе. Зараз, коли прикидатися було неможливо, правда постала переді мною в усій красі. Не так, як я гадав. Не так, як я сподівався. Тільки так, як було. Мене мучили мої невдачі. Те, що я відкидав, зневажав, ігнорував. Те, що я мав дати, але не дав. Моїм друзям, родичам, мамі і тату, тобі Елінор, моїм дітям, здебільшого Н. Кожна нездійснена справа завдавала мені гострого болю. Не лише в особистому житті, а й у професійному. Мої невдачі як письменника. Безліч написаних мною сценаріїв, які нікому не принесли добра, але багатьом завдали шкоди. Колись я ставився поблажливо до цих робіт. Тепер під час жорсткого викриття неможливо було виправдовуватись, неможливо дивитись крізь пальці. Безкінченна черга провалів перетворилася на один глобальний докір. Як багато я міг зробити, та як непоправно я змарнував майже всі надії. Не скажу, що цей суд був несправедливий. Не скажу, що шальки Терезів були виведені з рівноваги. Те добре, що траплялося в моєму житті, висвітлювалось не менш яскраво. Життєві звершення, прояви доброти – це все також було присутнє. Проблема в тому, що я так і не дійшов до кінця. Наче хтось здаля потягнув канат, так само відволікло мене від перегляду гори Ен. «Люба, дай мені подивитися. Здається, я промовив це вголос, А може лише подумки?» Я зрозумів, що знову лежу поруч із нею, і мої повіки важчають, щойно я намагаюся їх підняти. Звуки, що вона видавала у вісні, були для мене наче ніж у серці. «Будь ласка!» Думав я. Я маю побачити, пізнати, зважити. Останнє слово раптом здалося мені життєво важливим – зважити. Мене потягло вниз, і я знову опинився наодинці з видіннями. Я покинув свій умовний кінозал лише на мить. Фільм на екрані застиг. Тепер він рушив далі, поглинаючи мене. Я знову був осередині нього – і знову проживав давно минулі дні. Тепер я бачив, як багато часу проводив у здобутті на солод, і знов-таки утримаюсь від подробиць. Я не лише віднаходив кожне пережити відчуття, я мав також пережити кожне невтілене бажання, так наче його було втілено. Я бачив, що все, що відбувається в нашій свідомості – Є так само реальним, як і те, що трапляється з плоттю і кров'ю. Що за життя було лише уявою, тепер ставало цілком відчутним. Кожна фантазія втілювалася у реальність. Я проживав усе це, хоча в той самий час був холоднокровним свідком особистого, часто дуже інтимного вбоства. Свідок проклятий об'єктивністю. І знову ж таки рівновага, Роберте, підкреслюю, рівновага. Терези справедливості темряву зіставлено зі світлом, жорстокість зі співчуттям, хтивість із любов'ю. І завжди невпинно постає питання, що ти зробив зі своїм життям? Додатковим полегшенням було знати, що ця глибока внутрішня інспекція відбувається лише перед моїми очима. Це було суто особиста реконструкція, вирок власної совісті. Більше того, я був упевнений, що кожен вчинок і кожна думка, пережиті зараз, лишають у моїй душі незнищений відтиск на майбутнє. Чому так, я не мав уявлення. Я лише знав про це. Потім почало відбуватися щось дивне. Я перебував у якомусь котеджі, споглядаючи старого чоловіка в ліжку. Поряд сиділи двоє людей, сивоволоса жінка і чоловік середнього віку. Їхнє вбрання здавалося мені іноземним, і дивно прозвучав акцент жінки, коли вона промовила. Думаю, він помер. «Крийся!» – змучений крик Н миттю пробудив мене від сну. Я озирнувся і побачив, що навколо, підіймаючись від землі, глибочиться туман. Повільно звівшись на ноги, кожен м'яс озивався болем. Я спробував йти, але не міг. Я був на дні якогось темного озера, чиї потоки здіймалися проти мене. Безглуздо, але я хотів їсти. Ні, це неправильний вираз. Відчував потребу в харчуванні. Ні, навіть більше. Відчував потребу щось додати до себе, аби відновити цілісність. Ось так. Я був неповним, частина мене зникла. Я намагався міркувати, але це виявилося за межами моїх можливостей. Думки обтікали мій мозок на клей. Відпусти. От і все, що я міг подумати. Відпусти. Я побачив стовп білого світла, що з'явився переді мною, і людську істоту всередині. «Хочеш, я допоможу тобі?» – спитала вона. Мій розум був не досить сприйнятливим, аби зрозуміти, чоловік це чи жінка. Я намагався говорити, а потім здалі почув голос «Н», що кликав мене і озирнувся. «Ти, мабуть, дуже довго пробув тут», – мовила істота. «Візьми мене за руку». Я знову глянув на неї. «Я тебе знаю?» Я ледь міг говорити. Мій голос звучав, як неживий. «Зараз це неважливо», – відповіла істота. «Просто візьми мене за руку». Я дивився на неї порожніми очима. Ен знову покликала мене. Я похитав головою. Ця істота намагалася забрати мене від неї. Я цього не дозволю. Забирайся сказав я. Я йду до своєї дружини. І знову я залишився в тумані сам. Ен! покликав я. Мені було холодно і страшно. Ен, де ти? мій голос був, наче голос смертця. Я не бачу тебе щось почало витягувати мене з туману. Щось інше намагалося стримати мене, але я прагнув звільнитись. Це щось було не Н, я знав це, а я мав бути з Н, вона єдине, що мало для мене значення. Туман почав розсіюватись, і я виявив, що можу рухатись далі. У пейзажі, який відкрився мені, було дещо знайоме. Широкі зелені галявини з металевими табличками, що виблискували на землі. Всюди букети квітів, десь висохлі, десь зів'ялі, десь свіжі. Я був тут раніше. Помітивши віддалік фігуру, що сиділа на траві, я попростував до неї. Де я бачив це місце, намагався пригадати я. Нарешті, наче бульбашка з болотного молу, виринув спогад. Вон, чийсь син. Ми знали його. Тут він був похований. Як давно? – питав я себе і не міг відповісти. Час здавався згадкою без відповіді. Тепер я бачив, що фігура на траві – це Н, і рушив до неї якнайшвидше. Не знаю, чому, але мене переповнювало змішане почуття радості й скорботи. Наближаючись, я покликав її. Вона нічим не видала, що бачить мене або чує. З невідомих причин мене це вже не здивувало. Я сів поруч із нею на траву та обійняв її. Нічого не відчув, та й вона ніяк не зреагувала на мій дотик, а далі дивилась у землю. Я намагався зрозуміти, що відбувається, але ніяк не міг. Ен, я кохаю тебе!» – прошепотів я. Це все, на що був здатен мій розум. Я завжди кохатиму тебе, Ен. Мене огортав відчай. Я глянув на землю туди, куди вона дивилася. Побачив квіти і металеву табличку з ім'ям. Кристофер Нільсен, 1927-1974. Я дивився на табличку, занадто вражений, щоб реагувати. Я смутно пригадав, якийсь чоловік намагався переконати мене, що я помер. Чи був це сон? «Чи було це сном зараз?» – я похитав головою. З причини, яку не міг сформулювати, концепція сну була неприйнятна. А це означало, що я мертвий. Мертвий. Чому таке ніщівне відкриття лишило мене таким неймовірно байдужим? Я мав би кричати від жаху, натомість я лише роздивлявся над гробок своє ім'я, Дату свого народження, дату своєї смерті. Потроху в мені зростала одержимість. Я був там, унизу. Я? Моє тіло? Я відчув у собі силу з'ясувати це напевне. Я міг спуститися туди, побачити свій труп. Промайнув спогад. Можеш зазирнути всередину, якщо спробуєш. Де я чув ці слова? «Зазирнути всередину чого?» І тут прийшло розуміння. Я міг спуститися і зазирнути у власну трону, побачити себе і пересвідчитись, що я помер. Я відчув, як моє тіло подалося вперед і вниз. «Мамо?» Я здивовано озирнувся. Наближався Ричард у супроводі худого чернявого юнака. «Мамо, це Пері!» мовив Ричард, той, про якого я тобі казав. Я недовірливо подивився на молодика, а той дивився на мене. Твій батько тут, Ричарде, спокійно промовив він, сидить біля таблички зі своїм ім'ям. Я скочив на ноги. Ти мене бачиш? спитав я. Мене приголомшили його слова і те, що він дивиться просто на мене. «Він щось каже, чого я не можу розібрати», – сказав Пері. Я подивився на Н. Мене знову охопило хвилювання. Я міг спілкуватися з нею, дати їй знати, що досі існую. Н не зводила очей з юнака. На її обличчі було написане страждання. «Вір йому, Енн», – сказав я. «Вір йому». «Він знову говорить», – сказав Перрі. «До вас, місіс Нільсен!» Енн здригнулася і перевела погляд на Ричарда, благально промовляючи його ім'я. «Мамо!» – Ричард виглядав збентеженим і непохитним водночас. «Коли Пері каже, що тат тут, я йому вірю». «Я ж казав тобі, він...» «Енн, я тут!» – крикнув я. «Я знаю, як ви почуваєтесь, міс Нільсен!» – несподівано перебив Ричарда Пері. Але повірте моєму слову. Я бачу його просто поруч із вами. На ньому темно-синя сорочка з коротким рукавом, сині картаті штани і шкіряні черевики. Він високий, білявий, міцної статури, в нього зелені очі, і він занепокоєно дивиться на вас. Я впевнений, він хоче, аби ви повірили, що він досі тут. Н «Будь ласка», – сказав я, і знову глянув на Пері. «Почуй мене», – благав я його. «Ти маєш мене почути». «Він говорить знову», – сказав Пері. «Здається, він каже, печаль мені чи щось таке». Я зі стогоном обернувся до Ен. Вона намагалася не плакати, але не могла стримати сліз. Її зуби були стиснуті, дихання важке і нерівне. «Будь ласка, не робіть цього!» – прошепотіла вона. «Мамо, він намагається допомогти!» – сказав Ричард. «Не робіть цього!» – вона похабцем підвелася і пішла геть. «Е, не йди!» – благав я. Ричард кинувся, був за нею, але пері зупинив його. «Нехай звикне до самої ідеї!» – сказав він. Ричард неспокійно озирнувся. «Він тут?» спитав він. «Мій батько!» «Я не знав, що робити. Я хотів бути з Ен, але як я міг покинути єдину людину, яка здатна була бачити мене?» Пері поклав руку на плечі Ричарда і розвернув його обличчям до мене. «Він перед вами!» сказав Пері. «Десь за метр від вас!» «О Боже!» Голос Ричарда був слабкий і тремтів. "Річарде, я зробив крок до нього і спробував взяти його руки в свої. «Зараз він просто перед вами, намагається тримати вас за руки», – сказав Перрі. Ричардове обличчя зблідло. «Тоді чому я не можу бачити його?» – спитав він. «Можливо, побачите, якщо вмовите вашу матір на сеанс?» Попри захват від слів Перрі, я не міг довше лишатися з ним. Я мав бути з «ен». Ідучи від них, я чув, як голос Пері лунає за спиною все тихіше. «Він йде за вашою матір'ю. Напевне, він хоче...» Далі я не чув. Нервуючись, я поспішав слідом за Ен, намагаючись наздогнати її. «Чим би не був той сеанс? Спіритичний сеанс?» Ен має на нього погодитись. «Я ніколи не вірив у такі речі, ніколи навіть не думав про це». Але змушений був думати тепер. Пері бачив мене, справді бачив. Думка, що з його допомогою Ен і діти можуть також мене побачити або навіть почути, окрилювала мене. І більше ніякої скорботи. Я застогнав від несподіваного смутку. Туман зібрався знову, заважаючи мені бачити Ен. Я спробував бігти, але рухатись ставало все важче. «Я маю наздогнати її!» – думав я. «Ен, зачекай!» – крикнув я. «Не полишай мене!» «Ти маєш рухатись уперед!» Немов якийсь голос пролунав у моїй голові. Я не слухав його і продовжував свій шлях. Повільніше, ще повільніше. Я знову був на дні того темного озера. Свідомість почала згасати». «Будь ласка», – подумки благав я, – «має бути спосіб заспокоїти Енн і дітей, дати їм знати, що я ще існую». Моя присутність втрачає сенс. Я підіймався схилом до нашого будинку. Обабіч під'їзної дороги перцеві дерева трепотіли на вітру. Я намагався вдихнути їхній запах, але нічого не відчував. Небо над головою було затягнено хмарами. «Буде дощ», – подумав я. «Цікаво, чому я тут опинився?» Я увійшов у будинок, вхідні двері були тепер для мене нетвердіші за повітря. І тоді зрозумів, навіщо прийшов. Енн, Ричард і Перрі сиділи у вітальні. Єн має бути в школі, подумав я, Марі у школі мистецтв у посадені. Джинджер лежала біля ніг Ен. Коли я увійшов до вітальні, вона різко підняла голову і подивилась на мене, притиснувши вуха. Цього разу мовчки. Пері, який сидів на дивані поруч із Ричардом, обернувся і глянув на мене. «Він тут», – сказав він. Ен і Ричард машинально глянули в мій бік, але я знав, що вони мене не бачать». «Він виглядає так само?» – схвильовано спитав Ричард. «Так само, як і на цвинтарі», – відповів Пері. «Він вдягнений у ті речі, що були на ньому в ніч автокатастрофи, чи не так?» Ричард кивнув. «Так». Він глянув на Ен. я теж не зводив з неї очей. «Мамо!» сказав він. «То ти...» Енн перервала його. «Ні, Ричарде!» Тихо, але твердо сказала вона. «Але в ніч автокатастрофи тато справді був вдягнений саме так, – наполягав Ричард. Звідки міг Пері це знати, якщо не... Ми знаємо це, Ричарде!» знову обірвала його Енн. «Я дізнався про це не від вашої родини, місіс Нільсен, «Даю вам слово», – сказав Пері. «Ваш чоловік стоїть он там. Погляньте на вашу собаку. Вона його бачить». Енн подивилася на Джинджер і здригнулася. «Я цього не знаю», – прошепотіла вона. «Я мав змусити її побачити». «Джинджер!» – покликав я. Завжди, коли я промовляв її ім'я, хвіст починав радісно стукати по підлозі. Та зараз вона лише підібралася, не зводячи з мене очей. Я рушив через кімнату до неї. Нумо, Джинджер, гукав я. Ти ж мене знаєш. Він іде до вас, місіс Нільсен, сказав Перрі. Чи не могли б ви почала Енн, але змовкла від подиву. Джинджер підстрибнула з місця і вибігла з кімнати. Вона боїться його, пояснив Перрі. «Бачите, вона не розуміє, що відбувається». «Мамо!» – окликнув Ричард, не почувши від неї ані слова. «Як добре я знав це вперте мовчання. Попри те, що вона не схильна була вірити в мою присутність, цієї миті я мимоволі посміхнувся». «Він сміється до вас», – сказав Перрі. «Здається, він розуміє вашу нездатність повірити, що він тут». На обличчі Н поступило напруження. Гадаю, вам цілком зрозуміло, як я хотіла б усе це повірити, сказала вона. Я просто не можу. Вона змовкла й важко вдихнула. Ви справді його бачите? спитала вона. Так, Н, так. Він бачить, сказав я. Він щойно сказав Так, Н, так сказав Перрі. Я можу бачити його саме таким, як я описував його на цвинтарі. Звичайно, він не такий матеріальний, як ми. Але він дуже справжній. Я не користуюсь вашим знанням. Я навіть не можу цього зробити. Енн притиснула ліву долоню до очей. «Хотіла б я вам вірити», – нещасним голосом промовила вона. «Спробуй, мамо!» сказав Ричард. Ен, будь ласка!» сказав я. «Я знаю, це важко сприйняти», погодився Пері. «Я знаю, що це так, бо живу з цим усе життя. Я бачив безплотних духів, іще як був малям. Я глянув на нього з раптовою неприязню. Безплотних духів? Наче я якась химера». «Пробачте», сказав мені Пері, всміхаючись. «Що сталося?» Спитав Річард, а Ен опустила долоню й подивилася на Пері з цікавістю. Він насупився, відповів Пері, не припиняючи посміхатись. Мабуть, я сказав щось, що йому не сподобалось. Річард знову подивився на Ен. Що скажеш, мамо? спитав він. Ен зітхнула. Я просто не знаю. Яка від цього шкода. Яка шкода? Вона вражено дивилася на нього. «Давати мені надію, що твій батько досі існує. Ти знаєш, скільки він значив для мене?» «Місіс Нільсен», – почав Перрі. «Я не вірю в життя після смерті», – відрізала Ен. «Я вірю, що коли настає смерть, ми помираємо, і на цьому все. А ви хочете, аби я…» «Місіс Нільсен, ви помиляєтесь», – заявив Перрі. Він захищав мою присутність, і все ж я був ображений його самовпевненим тоном. Ваш чоловік стоїть просто перед вами. Як би це могло бути, якби він просто помер? Я його не бачу, відповіла Н. і Я не можу в це повірити лише тому, що так стверджуєте ви. Мамо, Пері проходив перевірку в Каліфорнійському університеті, зауважив Ричард. Він підтверджував свій хист безліч разів. «Ричарде, ми говоримо не про шкільні тести. Ми говоримо про тата, про людину, яку ми любили». «Тим більше», – почав Ричард. «Ні», – вона похитала головою. «Я просто не можу дозволити собі вірити в таке. Якщо я повірю, а потім з'ясується, що це неправда, я цього не переживу. Мене це вб'є». «О, ні!» – в раптовому смутку подумав я. Знову смертельна втома здолала мене. Чи це було внаслідок витрати зусиль на моє палке бажання переконати Ен, чи внаслідок її нескінченного горя, я не знав. Знав лише, що мені потрібен новий відпочинок. У мене вже все впливло перед очима. «Лише спробувати, мамо, наполягав Ричард. «Невже ти навіть не хочеш спробувати?» «Перрі каже, ми можемо побачити тата, якщо...» «Ен, я приляжу на деякий час», – сказав я. Знав, що вона мене не чує, та все одно сказав. «Він говорить до вас, місіс Нільсен», – сказав Перрі. «Зараз він нахиляється до вас». «Я спробував поцілувати її волосся». «Ви це відчули?» – спитав Перрі. «Ні», – жорстко відповіла вона. «Він щойно поцілував ваше волосся». Їй перехопило подих, і вона тихо заплакала. Ричард підхопився і поспішив до неї. Присівши на поручень її крісла, він притягнув її до себе. «Все гаразд, мамо!» – прожепотів він і суворо глянув на Пері. «Невже треба було це казати?» – спитав він. Пері знизав плечима. «Я лише сказав, що він зробив, і все. Припрошую». Виснаження швидко зростало. Я хотів залишитися, стати перед Перрі, аби він читав по моїх губах, але сил уже не було. Знову кам'яна важкість наповнила моє тіло, і я відвернувся від них. Я мав відпочити. Хочете знати, що він робить зараз? – спитав Перрі. Його голос звучав роздратовано. Що? – Ричард гладив волосся Н. Він був засмучений. Прямує до буфету. Починає тьмяніти. Мабуть, він втрачає сили. «Ви можете покликати його назад?» – спитав Ричард. Далі я не чув. Я не знаю, як дістався нашої спальні, це запам'яталося нечітко. Пригадую лише, що лягаючи подумав. Чому я постійно втомлююсь, якщо немає фізичного тіла? Я розплющив очі. Було темно і тихо що стягнуло мене, змушуючи встати. Я одразу помітив відчутну різницю в самопочутті. Раніше я відчував власну вагу. Тепер почувався легким, мов пір'їнка. Мені майже здалося, що я літаю кімнатою та крізь двері. Голос Пері звучав у вітальні. Мені було цікаво, що він каже, і я поплив по коридору. То Енн все ж погодилась на сеанс. Я сподівався на те, все чого я прагнув, знати, що вона втішена. Я рушив крізь зал до буфету. Раптом я застиг на місці з жахом, дивлячись у вітальню. На самого себе. Мій розум не знав, як реагувати. Я був ошелешений цим видовищем. Я знав, що я там, де зараз стою. І водночас я так само був посеред вітальні, у тому самому одязі, Моє обличчя, моє тіло. Без сумніву це був я. Але як таке можливо? Я не був у тому тілі, це я зрозумів. Лише спостерігав його. Не зводячи очей, я підступив ближче. Ця копія мене була схожа на труп. На обличчі не було жодного виразу. Такий вигляд мав би я, якби був експонатом у музеї воскових фігур не враховуючи того, що моя копія повільно ворушилася, наче механічна лялька, в якої закінчується заряд. Я відірвав від неї погляд та озирнувся. У вітальні були Енн, Ричард, Єн і Марі. І ще Пері, який промовляв до цього створіння. «Цікаво, чи всі вони його бачать?» – подумав я, відчуваючи нудоту. Видовище було страхітливе. «Де ви?» – запитав Пері. Я глянув на трубоподібну істоту. Її губи слабко ворухнулися. Коли вона заговорила, я почув не свій голос, а якесь неживе порожнє буркотіння, з яким вона промовляла. «За межею!» Пері повідомив це моїй родині. Потім знову звернувся до істоти. «Ви можете описати місце, в якому перебуваєте?» Істота не відповіла. Вона лише переступала з ноги на ногу і мляво кліпала очима. Нарешті вона заговорила. «Холодно», – сказала вона. «Він каже, що там холодно», – переповів їм Пері. «Ви обіцяли, що ми зможемо його побачити», – суха зауважила Марі. Я дивився на Ен. Вона сиділа на дивані між Єном і Марі і виглядала зовсім розбитою. Її обличчя було біле, наша маска. Вона не піднімала очей від своїх рук. «Будь ласка, зробіться видимим для всіх», сказав Пері істоті. Навіть зараз він говорив владним тоном. Фігура похитала головою. «Ні», відповіла вона. «Не знаю звідки, але я усвідомлював, фігура промовляла не сама від себе. Вона лише твердила, як папуга, те, що подумки закладав у неї Пері. Це ж в жодному разі не був я, лише маріонетка, якою він керував силою власної волі. Розсереджений, я підійшов до Пері і став перед ним, затуляючи від нього істоту. «Припини це!» – наказав я. «Чому ви не можете відкритися?» – вів далі Пері. Я ошелешено дивився на нього, він більше не міг бачити мене. Він дивився крізь мене на мій восковий портрет, так само, як раніше дивилася крізь мене Н. Я простягнув руку і спробував взяти його за плече. «Що ти накоїв?» – запитав я. Він ані трохи не усвідомлював моєї присутності і далі балакав з істотою. Я обернувся до Н, яка похилилася вперед, стиснувши обличчя двома руками. В неї були очі загнаної тварини. Спустошений погляд. Вона тремтіла. «О, Боже!» – подумав я в розпачі, Тепер вона ніколи не дізнається. Істота щось відповідала своїм дурним голосом. Я дивився на неї, хоча мене вернула з душі від цього видовища. «Ви щасливі там, де ви є?» – запитав Пері. Істота відповіла. «Щасливий!» Хочете щось повідомити вашій дружині? вів далі Пері. Будь, час, будь щаслива, промимрила істота. Він каже, будьте щасливою, переказав Пері. З придушеним стогоном Ен підхопилася з місця і вибігла з кімнати. Мамо! Єн кинувся слідом за нею. Не розривайте коло, запротестував Пері. Марі розсерджено піднялася з місця. «Коле не розривати? Ви ідіот!» І вибігла слідом за Єном. Я глянув на опудало, що стирчало посеред вітальні, мов побляклий манекен з очима кататоніка. «Чорти б тебе взяли!» – прошепотів я. Потім швидко наблизився до нього. Вхопившись за нього, я на неприємний подив відчув дотик його тіла. Воно було мертве й холодне. Мною оволоділа відраза, адже істота вчепилася мені в руки, стиснувши їх своїми крижаними пальцями. Я скрикнув, мов поранений, і почав вириватись від неї. Я бився з власним трупом. Уяви, Роберте, мої мертві обличчя в сантиметрах від мене, мої мертві очі, що витріщаються на мене. «Забирайся геть!» – кричав я. «Геть!» Тупо повторювало воно. «Іди до біса!» – волав я. «До біса!» – бурмотіло воно. Нарешті, переляканий ледь стримуючину доту, я вивернувся з його задубілих пальців. «Обережно він падає!» – скрикнув Пері. І раптом опустився на подушку крісла, в якому сидів. «Він зник!» – прошепотів Пері. «Так і було!» «Щойно я вивільнився від цього опудала, воно почало валитися у мій бік, а тоді розтануло в повітрі в мене на очах». «Щось штовхнуло його», – сказав Перрі. «Заради Бога, Перрі!» – голос Ричарда тремтів. «Можна мені ковток води?» – спитав Перрі. «Ви казали, що ми його побачимо». «Ковток води, Ричарде!» – знову попросив Перрі. Коли Ричард встав і пішов до кухні, я уважно придивився до Пері. Що з ним було не так? Як він міг бути настільки близьким до істини, а потім так помилятися? Я обернувся до кухні, почувши, як відкорковують пляшку питної води спарклет? Як взагалі сталося, що Ричард з'явився з Пері, думав я. Знаю, він хотів як краще – але тепер стало гірше, ніж будь-коли. Розвернувшись, я сів поруч із Пері. «Послухай», – сказав я. Він не ворухнувся, Так само сидів, сутулившись. Він мав нездоровий вигляд. Я потягнувся до нього і торкнувся його руки, але він не зреагував. «Пері, що з тобою не так?» – спитав я. Він неспокійно здригнувся. У мене з'явилася ідея, і я повторив запитання подумки. Він насупився. «Іди геть від мене!» – буркнув він. «Усе скінчено!» «Скінчено? Якби я міг придушити його, я б це зробив. Як щодо моєї дружини? Для неї теж усе скінчено!» Запам'ятавши ці слова, я подумки повторив їх. «Все скінчено!» – процідив він крізь зуби. «Кінець!» Я почав обмірковувати наступну фразу, але одразу ж зупинився. Він відгородився від мене, створивши навколо себе вольковий бар'єр. Я озирнувся, Увійшов Ричард і простягнув склянку води. Довгим затяжним кофтком Пері осушив її, а тоді зітхнув. «Мені шкода», – сказав він. «Я не знаю, що сталося». Ричард холодно дивився на нього. «А як же моя мати?» – промовив він. «Ми можемо спробувати знову», – сказав Перрі. «Я переконаний». Ричард сердито обірвав його. «Вона ніколи не пробуватиме знову», – випалив він. «Хоч, щоб ви тепер переказали, більше вона вам не повірить». Я встав і пішов від них. Несподівано я чітко зрозумів, що маю покинути це місце. Більше нічого я зробити не міг. Одна думка володіла мною. З цією миті моя присутність втрачає сенс Існує дещо більше Я намагався покинути свій дім і піти далі, куди-небудь, байдуже Та хоч важкості вже не було, хоч я і почувався невимірно сильнішим Все одно не міг вирватись на волю Піти було неможливо. Розпач Енн тримав мене, мов, у лищатах. Я змушений був залишитися. Тієї миті, коли я подумав про це, я знов опинився в будинку. Вітальня була порожня. Минув певний час. Який саме, я не знав. Плин часу був поза межами мого розуміння. Я увійшов до залу. Джинджер лежала на дивані перед каміном. Я сів поруч із нею. Навіть не врухнулася. Марно я пробував гладити її по голові. Вона міцно спала. Контакт перервався, і я не знав чому. Пригнічено зітхнувши, я встав і пішов до нашої спальні. Двері були відчинені, і я увійшов. Ен лежала на ліжку, Ричард сидів поруч із нею. Мамо! «Чому ти не можеш хоча б припустити можливість, що це міг бути тато?» – запитав він. Пері присягається, що він був там. «Давай більше не будемо говорити про це», – сказала вона. Я бачив, що вона знову плакала. Її очі почервоніли, шкіра навколо них набрякла. «Хіба це так неможливо?» – спитав Ричард. «Я не вірю в це, Ричарди!» Відповіла вона, от і все. Побачивши вираз його обличчя, вона додала Переможе мати певну силу, я цього не спростовую, але він не переконав мене, що після смерті щось існує. Я знаю, що ні, Ричарде. Я знаю, що твій батько пішов, і ми маємо. Вона не договорила, голос зірвався на схлип. Будь ласка, давай не будемо більше про це прошепотіла вона. «Вибач, мамо. Ричард опустив голову. «Я лише намагався допомогти». Вона взяла його праву руку, потримала її трохи, ніжно поцілувала і притиснула до своєї щоки. «Я знаю це», – тихо сказала вона. «Це було дуже мило з твого боку, але...» Вона змовкла і заплющила очі. «Він помер, Ричарде!» Промовила вона за кілька секунд. Його більше немає. Ми нічого не зможемо з цим вдіяти. «Ен, я тут!» – крикнув я. У безсилому гніві я озирнувся. Невже нічого не можна зробити, аби дати їй знак? Я намагався брати речі з комоду, але марно. Я вп'явся очима в маленьку скриньку, намагаючись з волі зрушити її з місця. Після тривалих зусиль вона ворухнулась, але ця спроба цілковито виснажила мене. Боже мій! Я пішов з кімнати засмучений і попрямував далі по коридору. А тоді, підкорюючись імпульсу, розвернувся і пішов до кімнати Єна. Двері в нього були зачинені. Небозно що, як любить казати Ричард. За мить я пройшов крізь них і раптом я огидую усвідомив «Я привид». Єн сидів за столом і з похмурим обличчям робив уроки. «А ти мене чуєш, Єне?» – спитав я. «Ми завжди були близькі, ти і я». Він далі займався. Я намагався погладити його по голові. Звісно, нічого не вийшло. Я застагнав з розпачу. Що мені було робити? Я досі не міг примусити себе забратися звідси. Горе Ен тримало мене. Я був у пасті. Відвернувшись від Єна, я покинув його кімнату. За кілька метрів по коридору я перетнув зачинені двері кімнати Марі. Зараз я сам собі був огидний. Проникнення крізь двері було для мене чимось на кшталт низькопробного розіграшу. Марі сиділа за столом і писала листа. Я підійшов ближче і стояв. Дивився на неї. «Вона така гарна дівчинка, Роберте», Висока, білява, граційна. І ще талановита. В неї гарний співочий голос, і вона чудово тримається на сцені. Вона сумлінно навчається у школі драматичних мистецтв, готуючись до театральної кар'єри. Я завжди був упевнений у її майбутньому. Це важка професія, та вона дівчинка наполеглива. Я постійно збирався налагодити зв'язок в шоу-бізнесі, щоб стати їй у пригоді, коли вона завершить навчання. Тепер уже я ніколи цього не зроблю. Ще один привід для каяття. За кілька хвилин я зазирнув до її листа. Ми ніколи особливо не спілкувалися. Я маю на увазі нас двох, особливо в останні кілька років. Це моя провина, а не його». Він намагався проводити час зі мною, хоча б день, хоча б вечір. Вони з Єном цілими днями були разом, грали в гольф, ходили на матчі, в кіно. Вони з Ричардом проводили час разом, обідали разом, розмовляли годинами, краще пізнавали одне одного. Ричард теж хоче бути письменником, і тато завжди допомагав і підтримував його. Я була з ним лише кілька разів. Щоразу ми ходили туди, куди я хотіла. На виставу, на фільм, на концерт. Перед тим ми вечеряли і розмовляли. Це завжди було весело, але, як бачу тепер, цього було недосить. А ще я завжди почувалася близькою до нього, Венді. Він завжди добре піклувався про мене, ставився з розумінням і терпінням. Поблажливо сприймав, коли я його дражнила, і мав чудове почуття гумору. Я знаю, що він мене любив. Іноді він обіймав мене і заявляв, що твердо вірить у моє майбутнє. І я надсилала йому повідомлення, казала, що він найкращий татко в світі, і я його любила, але шкодую, що не казала це йому особисто. Якби тільки знову його побачити, сказати «дякую тобі за все, тато», вона зупинилась і стала терти обличчя. Кілька сльозинок впало на папір. «Я все зіпсую», – пробурмотіла вона. «О, Марі!» – я поклав руку їй на голову. «Якби тільки можна було відчути її на дотик», – думав я. Вона почала писати знову. «Пробач, мусила зупинитись, аби витерти очі». Може, доведеться зробити це ще кілька разів, перш ніж я закінчу листа. Я зараз думаю про маму. Тато так багато значив для неї, а вона для нього. В них були дивовижні стосунки, Венді. Не знаю, чи розповідала я тобі про це раніше. Вони були цілком віддані одне одному. Здавалося, що окрім нас, дітей, їм ніхто більше не був потрібен. Тільки вони двоє. Не те, щоб вони тримались відлюдниками. Вони подобались людям. Їх завжди раді були бачити. Ти ж знаєш, вони дуже дружили з твоїми мамою і татом. Але бути разом було для них важливіше, ніж будь-що. Забавно, я розмовляла з багатьма дітьми, і майже всім їм важко було уявити, чи навіть просто збагнути, як їхні батьки можуть кохатися. Гадаю, це спільне для всіх відчуття. А мені ніколи не важко було уявити за цим маму і тата. Ми часто бачили, як вони стоять разом. У кухні, у спальні, у вітальні, будь-де, обійнявшись, без слів, як пара молодих коханців. Іноді вони навіть у басейні так стояли. А коли сиділи поруч, байдуже розмовляли чи дивились телевізор чи ще щось, завжди мама притулялась до тата, а він обіймав її однією рукою. Її голова спочивала в нього на плечі. Вони були такою милою парочкою, Венді. Вони... Пробач, знову сльози. Зачекай, роблю ще одну паузу, аби витерти очі. Хай там як, а мені було легко уявити, як кохаються мама і тато. Це було цілком природно. Я пам'ятаю кожен раз... Звісно, відтоді, як подорослішала достатньо, аби все зрозуміти, коли чула, як двері їхньої спальні тихо зачиняються, і чіткий ляскіт дверного замку. Не знаю, як Луїза чи Ричард чи Єн, а я завжди посміхалась у такі моменти. Не те, щоб вони ніколи не сварилися. Вони звичайні люди, вразливі і кожен із характером, Тато допомагав мамі випустити пару, особливо після її нервового зриву. О, Венді, і всі ці роки він підтримував її. Він допомагав звільнитися від гніву, замість тримати його всередині. Радив їй, коли нічого не допомагає, кричати з усіх сил, коли вона веде машину. Вона так і робила. Одного разу вона так налякала Кетті, що та ледь не отримала серцевий напад. Кеті була на задньому сидінні, а мама зовсім забула про це, коли кричала. Хоч вони іноді й билися, їхні сварки ніколи не налаштовували їх одне проти одного. Все завжди завершувалося тим, що вони обіймалися, цілувалися, посміхалися, сміялися. Іноді вони були просто як діти Венді. Бували моменти, коли матір'ю почувалася я. І знаєш що? Я нікому раніше про це не казала. Я знаю, що тато любив нас, і мама любить, але завжди між ними було щось, якийсь особливий зв'язок, що не стосувався нас. Щось безцінне, щось, що не можна виразити словами. Не думай, що ми через це страждали. Ми ніколи не були покинутими, чи ще щось. Нас ніколи нічим не обділяли. Нас завжди любили і підтримували в усьому, чого ми прагнули і намагалися досягти. І знов-таки, в їхніх стосунках була дивна складова, що перетворювала двох на єдине ціле усі ці роки, коли родина була цілим з трьох-шістьох. Може, це виглядає безглуздо, але це правда. Я не можу цього пояснити. Лише сподіваюся, що в моєму шлюбі буде так само. «Бажаю, щоб і в твоєму це було. Хай чим воно є». Доказом моїх слів є те, що я почала листа з розповіді про тата, а на завершення пишу про маму і тата. Бо для мене неможливо говорити про нього, не кажучи водночас про неї. Вони завжди разом. Ось у чому проблема. Я не можу уявити її без нього. Це як щось ціл розділити навпіл – і жодні з половинок від цього недобре, наче... Я стрепенувся, бо збагнув дещо. Приблизно останню чверть сторінки я добирав слова, перш ніж вона їх записувала. Ідея виникла раптово. Марі, думав я, запиши те, що я кажу. Запиши ці слова. Н – це Крис. Я досі існую. Я не зводив з неї очей і повторював слова. Ен, це Крис, я досі існую». Знову і знову подумки посилаючи їх Марі, поки вона писала. «Запиши їх», казав я. І знову повторював слова, які хотів, щоб вона написала. «Запиши їх». Знову повторював слова. «Запиши їх». І ще один повтор. «Запиши». «Повтор». «Запиши. Повтор. Дюжину разів. Знову і знову. Запиши. «Енце Крис. Я досі існую». Ця справа так поглинула мене, що я підстрибнув, коли раптом Марі ахнула і відсмикнула руку зі столу. В повній тиші дивилась вона на папір. Я глянув на запис. Вона написала. «Енц Крис. Я досну». Покажи це мамі, схвильовано сказав я і зосередився на наказі. Покажи це мамі, Марі, просто зараз, швидко, багаторозово. Марі встала й рушила до коридору з папірцем у руці. Добре, добре. Добре, подумав я. Вона вийшла в коридор і повернула до дверей нашої спальні, а тоді зупинилася. Нетерпляче йдучи за нею, я зупинився теж. Чого вона чекає? Вона глянула на Н і Річарда. Ен досі тримала його руку на своїй щоці. Її очі були заплющені. Схоже, вона спала. Неси це туди, наказав я Марі і сам скривився від звуку власного голосу. Неси це туди, подумки повторив я. Покажи це мамі, Річарду. Марі стояла нерухомо і невпевнено дивилась на них. «Давай, Марі!» – закликав я. Тривога знову охопила мене. «Марі, віднеси це їм!» – думав я. «Дай їм це побачити!» Вона розвернулася. «Марі!» – крикнув я. Тоді опанував себе. «Віднеси це їм!» – кричав я вже подумки. Вона вагалася. Потім знов озернулась до спальні. «Добре, неси це, мамі», – думав я. «Неси, Марі, зараз!» Вона не рушила з місця. «Марі, – подумки благав я, – заради всього святого, віднеси це своїй матері!» Раптом вона розвернулася і швидким кроком рушила до своєї кімнати, пройшовши крізь мене. Я крутнувся на місці і побіг за нею. «Що ти робиш?» – горлав я. «Хіба ти не чуєш?» І тут мені відібрало голос. Вона зім'яла папірець і кинула його в кошик для сміття. «Марі!» Я вражено дивився на неї. Навіщо вона це зробила? Втім, я знав, Роберте, це не важко було зрозуміти. Вона думала, що то був прояв її підсвідомого і не хотіла, аби Ен страждала ще більше. Це був вияв любові. Але він перекреслив мою останню надію відкрити своє існування Н. Хвиля скорботи накрила мене з головою, паралізуючи. «Великий Боже, це має бути сон», – подумав я, раптом повернувшись до старої версії. «Усе це не може бути правдою». Я моргнув. У себе під ногами я побачив табличку «Кристофер Нільсен, 1927 1974, як я тут опинився. Чи з тобою бувало так, що ти опритомнював у своєму авто і не розумів, як міг заїхати в таку далечінь і нічого не пам'ятати з цієї поїздки? Таке ж відчуття було і в мене. От тільки я не знав, що тут роблю. Дуже скоро мене осяйнуло. Мій розум кричав: цього не може бути! Однак той самий розум знав, як можна з'ясувати напевне. Я пригадав. Якось я вже починав це робити, та щось стало на заваді. Зараз же мене ніщо не стримує. Існував лише один шлях дізнатись, сонце чи реальність. Я почав занурюватись в землю. Для мене вона становила не більшу перешкоду, ніж двері. Я пернув у темряву. «В одному можна бути впевненим», – думав я. Я бачив труну, що лежала просто під землею. Але як я можу бачити в темряві, – непокоївся я. Втім, вирішив не зважати на це. Лише одне мало значення – дізнатись правду. І я нирнув усередину труни. Мій переляканий скрик, мабуть, іще довго лунав у стінках могили. Кам'яніючи від відрази, я дивився на власне тіло. Воно почало розкладатися. Моє обличчя було подібним до маски, розтягнутим, застиглим у страшній гримасі. Шкира гнила, Роберте. Я бачив. Ні, краще промовчу. Не хочу, щоб тобі було так само гидко, як мені тієї миті. Я заплющив очі та досі з криком рванувся геть звідти. Холодний вихор крутився навколо мене, мокрий і липкий. Розплющивши очі, я озирнувся Знову туман. Той сірий вихристий туман, від якого я ніяк не міг утекти. Я вдарився бігти. Це мало десь завершитись. Та що довше я біг, то густішим ставав туман. Я розвернувся і побіг у протилежному напрямку, але це не допомогло. Байдуже, в який бік я тікав, туман ставав щільнішим. Я бачив лише на кілька сантиметрів перед собою. Я почав схлипувати. Невже я блукатиму в тумані вічно? Раптом я закричав. «Допоможіть! Благаю!» З мороку постала людська фігура. Знову той чоловік. Я відчув, ніби знаю його, хоча обличчя було незнайомим. Я побіг до нього і вхопився за його руку. «Де я?» – спитав я. «У місці, яке сам вигадав», – відповів він. «Я тебе не розумію». «Тебе переніс сюди твій розум», – сказав він. «І твій розум тримає тебе тут». «То я маю залишитися тут?» «Звісно, ні», – відповів він. «Ти можеш вирватися з цих тенет будь-якої миті». «Як?» Зосередившись на тому, що лежить за межами цього місця. «Я не можу так просто її покинути», – Повторив я. Я клипнув і озирнувся. Чоловік зник. Так швидко, що я подумав, чи не був він витвором моєї уяви. Я опустився на холодну сиру землю, почуваючись жалюгідним і слабким. «Бідолашна Ен, подумав я. «Тепер вона має починати жити заново. Всі наші плани зруйновано. Всі місця, які ми збиралися відвідати – всі захопливі проекти, які ми собі будували. Написати разом п'єсу, поєднавши її яскраві спогади минулого та її розуміння з моїми здібностями. Купити клаптик землі десь у лісі, де вона могла б фотографувати дику природу, а я писати про неї. Купити будинок на колесах і цілий рік їздити по країні, побачити всі куточки. Нарешті подорожувати до тих місць, про які ми завжди говорили, але ніколи не відвідували. Бути разом, насолоджуватися життям і присутністю одне одного. Тепер усе скінчилося. Вона була сама. Я підвів її. Я мав жити. Це моя провина, що я загинув. Я був безтурботним і дурним. А тепер вона сама. Я не заслуговував на її кохання. Я змарнував стільки щасливих моментів, які ми могли б прожити разом, а тепер я просто викинув залишок нашого спільного життя. Я зрадив її. Що більше я про це думав, то більше пригнічено почувався. І чому не сталося так, як вона вірить, гірко думав я. Краще би смерть справді була кінцем, припиненням усього, що завгодно, тільки не це. Я був цілком зневірений, спустошений безнадією. Життя після смерті не мало жодного сенсу. Нащо було існувати ось так, марно й безглусто. Не знаю, скільки я просидів там із такими думками, здавалося, минула вічність, Роберте, тільки я, покинутий у холодному слизькому тумані, загублений у своє жалюгідне страждання. Багато-багато часу минуло, перш ніж мої думки почали потроху змінюватися. Багато-багато часу минуло, перш ніж я згадав слова, сказані тим чоловіком. Я можу покинути це місце, зосередившись на тому, що лежить за його межами. «Що ж там було за межами?» «Яке це має значення?» – подумав я. «Хоч би що було, гірше ніж тут не буде». «Гаразд», – сказав я собі, – «спробуй». Я заплющив очі і спробував уявити краще місце. Місце, де багато сонця й тепла, де трава й дерева. Таке, як ті, де ми зазвичай ставили наш трейлер усі ці роки. Нарешті я, по думки, зупинився на сосновій галявині в Північній Каліфорнії, де ми в шістьох, Енн, Луїза, Ричард, Марі, Єн і я провели один серпневий вечір. Були сутінки, всі ми мовчали, дослуховуючись до глибокої всеосяжної тиші дикої природи. Здається, я відчув, як моє тіло поривається вперед, вгору. Здивований, я розплющив очі. Чи я це собі уявив? Я заплющив очі і спробував іще раз заново побачити ту просту, спокійну галявину. Я знову відчув імпульс у тілі. Це було насправді. Щось м'яко, але неполегливо тиснуло мені в спину, підштовхуючи, підганяючи. Я відчував, як дихання стає глибшим, глибшим, до болю глибшим. Я зосередився сильніше і порив прискорився. Я стрімко летів уперед і вгору. Відчуття було тривожним, але водночас хвилювало. Я не хотів втратити його зараз. Вперше з моменту автокатастрофи я відчув спокій у собі. І початок розуміння, приголомшливого знання. Існує дещо більше.